Взбили свої лози в залізний чотирикутник і почали окопуватися в своєму безмежному таборі коло пляшівки. За одну ніч з трьох боків, де не було болота, зроблені були такі шанси, що їх не здолала б ніяка сила. Всю суботу козаки знову ждали свого гетьмана і не могли діждатися. Ханний йшов сам і не пускав мене. В суботу лякав дощем, в неділю обдурував мене обіцянками, у понеділок прибрав весь місць упровід, пристав до мого намету озброєних огланів і волів сказати, що таким чином оберігає мені життя. Від кого і навіщо? І я рвався на волю, проклинав себе за те, що сам скочив у пастку, домагався побачення з ханом, о той не з'являвся, тільки підсилав для втішення до свого візора Саферказі, до мого Виговського. Козаки б'ються, заспокоював мене писар. Ніяка сила їх не сколися, гетьмане. хіба їм лякати смерті. Народ як ящерка. Завжди готовий пожертвувати хвостом, аби зберегти голову. Де ж та голова, гірко посміявся я. Чи не твоя, пане писарю? Бо за мою вже ламаного шеляга ніхто не дасть. Був гетьман і пропав, сам соба занапастив. Викупимо тебе у хана, заспокоюв мене Виргівський. Вже послав я до Чигирина за грошима. Викупиш? А хто ж мене продавав? Хана тепер задобрити можна хіба що золотом. Так я плювався, не розтуляючи рота. Прискочив Демко, якого я послав під Берестечко. Приніс вість про те, що козаки оточені. До них тепер не проб'єся. Однак стоять твердо і триматися можуть дово. З Демком прийшла ще сотня козаків, що зуміли вимкнути з обозу вчаснічної вилазки, яку затіяв богун, перебивши чимало найманців. Вони повітали мене щиро, хоча й стримано. Чувам, гетьмане! Чо вам, батьку, чолом вам, вам, дітки, не там ваш гетьман, де його ждуть. А ждуть таки тебе батько. Бо без голови нічого і не зробиться. А тут ще пани тиснуть, гармати звозять з усього королівства. Козаки готують вогонь і воду, а сидіти незрушно і на світ не визирати хто що зможе. Вже там гукають і на тебе батько. Хочуть іншого гетьмана. Ти ж туди тепер хіба з неба спустишся, Бо так не доб'єшся. Вже я знав ти сам. Поміг би мені хіба ще хан, Та він затявся, що не зможе завернути орду. Орда, як звір, без голови. Мови він кволо. Як біжить, то вже не вертає. Ще як вертаю, коли добре вдарити, Подумавось мені. Та я зновчу. Бо що міг без сили? Обіцяв ханові заплатити половину тих грошей, які він вимагав за похід. А сам із козаками поскакав до Павловичі збирати військо з околиць, знімати полки з Липовської сторони, йти на виручку під Берестечко. Весь той тиждень бурі і зливи небачені лютували над землею. Дні для мене летіли, як посвист вітру. А там на Берестецькому полі стали вони не днями, а кривавою безкінечністю. Десь у лісі перепонив нам шлях Залом від бурі. Дерева поламані, потрощені, Повалені, сплетені гіллям, Як убиті обіймами. Ні кінця, ні краю Не було тій перепоні. Козаки роз'їхалися в боки шукати проходу, А я зійшов з коня І став перед великим старим дубом Вивернутим із корінням. Стояв, знявши шапку, Дощ мочив мені чуприну, холодив голову та не охолоджував розпаленого мозку. Був я, молодце старе дерево. Чи немає якогось порятунку для цього велетня? Яке б чудо могло знову вкорінити його, щоб зазеленів він, розкинувши ще ширше шатро свого гілля? Яка сила людська і нелюдська, божа чи диявольська? Спроможне на таке. Чи і мене, Отак вирвано й кинуто, Пожбурено, Знищено. Я впав грудьми на дерево, Обхопив руками шершавий чорний стовбор, Плакав і благав, «Підводись і підводи мене, Оживи сам, І оживи мене, Налийся силою, Дай силу мені!» Безмовність сили Тяжка покірливість. Дуб не мав наміру ні поворохнутися, ні стрепинутись. Йому подобалася нерухомість. Він уже западав у сплячку, у вічність, і треба було мужчій утікати від нього, щоб не заволоділа безрадна нерухомість мною. Гра темних сил, поразки тимчасові, поразка в любові, Поразка в діянні, поразка в житті. Але не зламитися навіть після цього, бо є ще гідністю власна вартність. Десь там, під Берестечком, стояли стінові козаки. Вони мали на вибір, смерть до неволю. У мене залишалося майбуття. Майбуття може бути і смерть, лише не в неволі. Все можна повернути, окрім втраченої безгідності свободи. Був я безмірно старий і зужитий, а десь на Берестецькому полі ввинули такі молоді. Ішли життя, а ще й не жили. Прощалися з світом, не забачивши власне світу. Без жалів, без болів, без зітханій нарікань. Нащо жити, коли знову прийдуть пани на твою землю, потопчуть, наступлять чоботом на груди, сплюндрують, обдеруть, поневолять. Або вільна земля або смерть. Ніхто не вчив вибирати, народилася з цією наукою в крові, з цим знанням, яке було їхнім життям. Вільна земля –